Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, el 107.8 de l'FM i també a través de radiopalafrugell.cat i com hem vingut fet en les darreres setmanes, doncs, repassem també les festes majors de les poblacions veïnes de Palafrugell. en aquest cas avui toca parlar d'esclanyar i és que demà mateix doncs comencen els actes de celebració i ho farem parlant amb el regidor de festes de l'Ajuntament de Begú, en Maria Renard, que tenim al l'altre costat del telèfon. Bon dia, Maria. Bon dia. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada i com dèiem, demà divendres comencen els actes de celebració d'aquesta festa major d'esclanyà, oi? Sí, demà comencen. Eh, bueno, en principi va començar divendres passats amb la caminata nocturna. Eh, demà comencen la, la, la festa major, eh, com cada any és el primer diumenge d'agost. I comencen amb l espectacle de màgia que de Fèlix Brunet la uh -huh. venda d'entrades és anticipada l'oficina de turisme i al local polivalent el seu preu són 5 euros heu buscat una miqueta pel que veiem en el programa no? d'aquesta festa major d'esclanyar doncs unes activitats doncs, que pugui haver-hi per a tot tipus de públic, no? que, que ningú se senti exclòs de la festa major en aquest cas Bueno, jo sóc com major de festes, però se val a dir que això ho porta algú jovent d'esclanyar directament. Ells decideixen el que volen portar i, bueno, en principi ho estan fent ells, això cada any ho estan fent ells. Jo, més que bé, eh, soc una mica el, el, el, el, el missatger entre, entre ells, hauria de ser el, entre el missatger entre ells i l'Ajuntament, no? Mm -hmm. Doncs aquesta comissió de festes d'esclanyar ha organitzat diverses activitats aquesta, com deies tu, la primera tot i que ja anirà una la setmana passada no? com donant inici en el cap de setmana gros, podíem dir de les festes Majors d'esclanyar, doncs és aquest divendres amb aquest espectacle de màgia, però dissabte doncs, les activitats comencen ben d'hora del matí Sí, a la colla del jovent d'Esclenyà eh, eh, doncs té organitzat doncs el quart de la jornada esportiva d'Esclenyà solidari amb el amb Colliga i fan dues sessions d'Espiring una a les 9 i una a les 10 i bueno, fan allà ja, polivalent fan activitat d'espíning amb quatre monitors de 9 a i de 10 a 11 després a les 11 ja la sessió de zumba al càrrec de Maricarmen Tejada mm -hmm. a partir el... d'aquí a la tarda doncs, tenim eh, la festa infantil eh, amb el set de so que després ja es eh, i xocolatada i bueno, el seu preu de la xocolatada simbòlica perquè és un, un euro amb xocolata i un croissant no? uh -huh. després a partir d'aquí ja anem a, a, la, a el que és la, el fest, la festa jove a la nit amb la participació l'actuació dels Gertrudis, Fastucs i Carlos Selecta dos eh, grups d'aquí de Palafrugell doncs, que amenitzaran aquesta festa jove, eh, la veritat és que el cartell també doncs, eh, està molt bé, no? Eh, S'ha... Sau... S'ha guanyat doncs, amb, amb nivell, doncs, o més aviat amb grups que també doncs, estan sonant arreu de la comarca i també doncs, fins i tot arreu de Catalunya, com és Gertrudis. Eh, també es vol donar doncs, aquest caire doncs, important a les festes d'esclanyar per doncs, eh, competir, amb, perquè aquests caps de setmanes cap d'agost hi ha molta competència, podíem dir, no? a, través de, a, a tota la comarca s'ha sí, pujat nivell en quan a, a, a, a això de, de la joventut, aquests actes de la joventut s'ha pujat, ni, pujat nivell i el tema és que, que es nota no, amb, nom, amb el nom i la nomenada que tenen els grups que es porten anys darrer any aquí. I això doncs, també... Bueno, tot i la, la, després la gent ha de triar no? mm. la, la varietat de, de, de llocs que pot triar i al bueno, nivell, nivell ha pujat, sí que és veritat. Doncs això és dissabte, amb aquesta, aquestes activitats més per a un públic doncs, infantil i, i doncs, també més juvenil i diumenge doncs, podem dir que hi ha els actes més tradicionals. Sí, bueno, hem de dir doncs, que, que ja eh, a les 10 de matí hi ha el torneig de Villes, uh -huh. eh, a les 12 hi ha ja la missa Solem, eh, acompanyada a la poble principal de Porquedes i seguidament a l'audició de Tres sardanes. Després ja a la tarda doncs, tenim el, el tradicional eh, concert de festa major amb l'orquestra Montgrins, que són fixes d'Espanyà cada any, i després a dos quarts d'onze ball doncs, de fi de festa amb l'orquestra Montgrins. mm uh -huh. Uh, amb aquestes activitats doncs, clauríem aquestes, uh, doncs, aquesta celebració de la festa major d'esclanyar, de, ho has dit uh, tu Maria a l'inici, no? el fet doncs, que la implicació de la comissió de festes en aquest cas i també doncs, que la participació del jovent és un grup de jovent, vull dir, és un grup de jovent que, que, que s'impliquen i munten, ells decideixen, ells porten la barra ells ho porten tot, s'impliquen en aquesta festa també val dir que esclanyar és una festa de nivell ell, perquè com aquest diu és l'única festa eh, consolidada i la festa major, uh -huh. aquesta és una festa major, begut, tenim Sant Pere i Santa Reparada, quan és el juny i el setembre doncs aquí ho concentren tot en una festa i això també al gran nivell de, de, de, dels grups que hi ha no? uh -huh. i en aquest cas eh, és de remarcar no? el fet doncs, que aquest jovent s'impliqui tant en, en, doncs, oh, sí. en aquestes ojalà festes tinguési, ojalà tinguéssim aquest grup de jovent que fes activitats a begut Uh, trobeu a faltar, no?, perquè a vegades... Sí, no hi, ha, no, hi ha, no hi ha un grup de jovent que pugui portar la Festa Major. Uh -huh. Velen no, participar, però a l'altre costat de la barra, no portant la barra. Uh -huh. I en aquest cas, a vegades, doncs, des del consistori, clar, és després més complicat, no?, si no hi ha un grup de gent... Sí, perquè no... sí, has de buscar eh, persones externes doncs, que vulguin portar la barra però no tenir el que portar els mateixos regidors, no?, buscar grups, associacions, que s'hi vulguin implicar, però no hi ha un grup de jovent que ho vulgui fer. Mm -hmm. De moment, n'hem trobat, estem buscant, i esperem que aconseguim, que, que hi hagi un grup de jovent que vulgui col·laborar i decidir ells una mica el que volen portar, no?, que és el que s'ha farà en Espanya. Això perquè, al final, estem parlant de, de... Es Esclanyar i Begú, doncs, que formen part del mateix eh, municipi, però que, no sé, podíeu fer com una espècie de, de fitxatges, no?, d'aquests eh, jovents d'esclanyar de, perquè... Eh, Bé, bueno, els d'esclanyar, sí, sí, gent molt d'esclanyar, eh? són, <laughs> són molt seus, són molt d'esclanyar, tot diuen que són d'esclanyar, eh? Vull dir que no. Bé, bueno, és com a Paga no?, que fan les festes... Que, que, que no comparablem, no, perquè és no és un barri, és un poble. Ja va a Fruigella va fer la punxa, ja va fer Sant Camp sí. del Prat, ja va fer Sant Albert, és una altra història, no? Vull dir, tots són la seva la seva àrea, no? I aquí és, no, no, és un poble i, bueno, ells són de la gent d'esplanyar molt d'esplanyar. Mhm. Mm doncs, eh, els juvenents de l'ensenyona Miqueta en el Jovent de de Bogu, aquests joves sí, d'esplanyar sí, sí, sí, sí, perquè s'impliquen sí, sí. en en sí, la festa major. Doncs, Marià, eh, gràcies per a tenir nostra trucada Hem fet aquest rapaz, doncs, amb aquestes activitats de divendres, dissabte i diumenge Dei, esperem doncs, que tot acompanyi, que tot uh, surti bé i desitjar doncs, a la gent d'Esclanya que ens estigui escoltant i també a la de Bogu, perquè no, doncs, uh, una molt bona festa major. Gràcies. Gràcies.